Partea a doua. Capitolul 5. Câteva ore mai târziu, cei doi ziariști ieșiră în frigul de afară al orașului și o luară spre bulevardul Elisabeta, unde se afla bomba numită Tunelul Norvegian. Orașul arăta feric în jocul de lumină al reclamelor și al cinematografelor, numeroase aici, și care sășneau albastre sau roșii prin noaptea albicioasă, făcând să se vadă în insoarea sus în înaltul cerului. Tramvaiele urcau spre universitate și coborau la vale spre cotroceni, pline de oameni înăuntru și de zăpadă pe spinările lor de omizuri iașe, cu capul încărcat de sârme din care țâșneau din când în când câte o ploaie de scântei orbitoare. Oamenii se aflau și pe jos, intrând sau ieșind de prin localuri, înotând parcă în fulgi bogați care li se puneau pe căciul și paltoane. Bărbați, iar femeile care apăreau la această oră târzie, erau duse de braț spre destinații necunoscute, cu tipurile ascunse în gulerul blânilor, cu privirile sticlind în noaptea de decembrie, asemenea parcă animalelor a căror piele o purtau pe ele, pe corp și la gât. Căi se spune tunel, înțeleg!" zise Ștefan în timp ce se dezbrăca la garderobă. Dacă mă lăsați singur aici, nici nu știu dacă mai pot ieși. Dar de ce norvegian nu înțeleg?" Într-adevăr, coboruse răca într o hrubă în acest local pe niște scărne sfârșite și avea luminate pe care, dacă se întâlneau două persoane, se striveau până să poate trece. Jos însă, deodată, apărea la acea adâncime unde Naif mai fi crezut că e ceva un bar circular, spațios și plin de candelabre orbitoare de lumină. În mijlocul lui, orchestra de jazz îți spărgea urechile, iar pe pista de dans se dansa, în timp ce la mesele care o conjurau se beau băuturi tari, cocktailuri care se preparau unde lung undeva în spate. Deasupra și jur, împrejurul sălii, se vedea un fel de loji, se pare urile cu perderele de catifar roșie desfăcute, lăsând să se zărească domnele la mese cu femei în rochii de seară decoltate sau cu spinările goale Chelnerii în fracul turnau cu grijă în paharele acestor domni Pumul de țigări făcea aerul cețos în ciuda luminației puternice Nichifu recunoscu de îndată de un astfel de ins în frac și condus într-una din loji Așezându-se, ziaristul îi puse mâna pe braț și îi spuse Uite, îți recomand pe domnul Paul Ștefan Și adăugă ca și când ar fi pronunțat o formulă magică Lucrează la noi Kelnerul se înclină cu un aer semnificativ, cu fața puțin într-o parte. Când acest nou domn de la ziua va veni aici singur, parcă spunea el, va fi bine servit. Nichi se uita în sus la omul în frac fără să-i spună nimic, dar cu o privire interrogativă, fără să cerceteze lista de pe masă, adică ce le dădea să mănânce și să bea, ce aveau astăzi deosebit. Domnul sărbătorește intrarea sa la ziua, spuse el. Am înțeles, zise Chelnerul, avem icre negre, șampanie. Perfect," confirmă Nicky. Pe urmă, ce mai ai?" Pește proaspăt, șalău. Pot să vă fac un menier sau colber, pe urmă puțin curcan." E în regulă," zise Nicky, apoi adăugă cu expresia sa gravă accentuată de o intimitate veche cu acest kelner. Domnișoarea Luminița?" Da, să-i spun să vie." Spune-i și îi pune și pentru ea un tacân." Acesta era una din cântărețele barului. Kelnerul se înclină și ieși. Ștefan se uita în jos, acapărat de atmosfera de petrecere a bombei. Părea să nu fi auzit bine dialogul dintre nichi și omul în frac. Arizona, unde fusese el cu Băjenaru, era o cărciumă cu minte, cu fete mari, față de acest loc de petrecere fascinant, ascuns la 15-20 de metri în inima Bucureștiului. În aparență totul părea decent și civilizat. Bomba însă își justifica numele. Viața din ea trăia sub o mare presiune. Simțea acest lucru, din clipirile ochilor tuturor de pe la mese, bărbați și femei, din expresiile parcă de triumf de pe chipurile lor care parcă spuneau Petrecem, moartea nu există, sau dacă există, scadența ei e îndepărtată. Acum suntem învingători noi și nu ne pasă de ea. Gezul dezlănțuit, cu instrumentele lui bizare, întețea această tensiune de viață cu țipete înalte, rupte, reluate până la paroxism, vrând parcă să alunge din toți cei care erau acolo orice umbră de gând negru orice strop de neliniște, orice temere cu privire la viitor. Acum trăia prezentul. Clipa lui trebuia întâmpinată cu hohote de veselie, iar hohotele de veselie sporite prin zbiretele alămurilor. Și aceste hohote se auzeau din când în când, însă repede reprimate. Nu venise încă ora când puteau gălgâi fără frână. Nu se băuse destul. Trupurile nu se apropiaseră încă atât de tare cu ajutorul dansului, care era abia la început, pentru că atât glasurile cât și mișcările și râsetele să devină ușoare, pentru că aplutirea gândului într-o lume fără bariere morale să dea iluzia visului. Lumea ideală e lumea visului, trebuie să o căutăm, nu putem trăi fără ea. Formindabil, spuse Ștefan revenindu-și parcă dintr-o buimăceală și-și trase scaunul mai aproape și-i lui Nichi o față parcă lovită brusc de o mare tristețe. La ce te gândești? îl întrebă Nichi cu liniștea sa protectoare în glas s zice că ne entuziasmăm, că sărbătorim faptul că la această oră mii de bombe cadă asupra altora și îngropă de vină adăposturile de lor. De fapt, spuneți-mi, strigă Ștefan ca să se facă auzit printre țipetele orchestrei, care e vina Angliei? Foarte mare, răspunse Nichi. și făcu semn să amâne discuția puțin mai încolo. Orchestra îi împiedica. Și apoi iată icrele negre și șampania. Și iată-o și pe cântăreață a făcut prezentările și Ștefan se ridică de pe scaun. Ce faci tu?" o întrebă ziaristul cu o afecțiune de om care ai fi zis că de mult nu mai era el un tânăr și acum doar le proteja pe femei, dar nu le mai iubea ca un bărbat. Ai, ce faci? Mi-a fost dor de tine?" Mai adăugă el în timp ce o trăgea ușor spre el și o săruta părintește pe frunte. Și o ținut strâns pe după umeri, ca și când ar fi asigurat-o astfel că necazurile ei, dacă le-a avut, te le va lua el asupra lui pe toate... Și acum o invita să fie doar fericită. Chipul femeii, altfel nu prea expresiv, înflori și într-adevăr își pierdu aerul ei puțin cam înghețat de cântăreață, care trebuia să pleacă la mulți și căpătă unul prinde de însuflețire, menit să pleacă numai unuia. Începură să mănânce. Omul înfracă la ceremonios sticla de șampanie în frapieră. O ridica apoi și învelind-o cu șerevetul, o destupă și turnă în cupe. Lichidul fierbea ridicându-se spre buza cristalului. Ștefane, zise Nichi, în statul român au fost patru puteri, legiuitorul, adică parlamentul, executivul, adică guvernul, justiția și a patra, ghici. Presa, zise Ștefane. Ei, nu mai e, zise Nichi, coborând glasul, fiindcă tocmai atunci orchestra se oprise și membrii ei puneau instrumentele pe scaune. Trebuie să-ți temperezi puțin entuziasmul tău novice. Nu mai suntem ce am fost. În septembrie, după ce a luat puterea generalul, ne-a chemat la el și ne-a spus. S-a terminat cu dezmătul presei. Așa a numit el libertatea noastră. Trebuie să serviți interesele poporului român și nu ale jidanilor. Trebuie să simțiți cotul. Cotul cu cine? Nu ne-a spus, dar era clar, cu el, cu armata. Presa aș pierde dreptul de a mai fi în mod direct în serviciul opiniei publice. Dar să nu ne pierdem speranța, într-o zi s-ar putea să ne recapătăm libertatea pierdută într-un viitor îndepărtat pe care nu l întrebăt cu claritate. Când, după terminarea războiului, se vor întoarce frumoasele zile din aranjuieză ale libere, tu ești tânăr, s-ar putea să le apuci. Eu s-ar putea să mor în acest război, al cărui sfârșit e nebulos. Să bem pentru această speranță, în sănătatea ta. Și puse mâna pe cupă. Ștefan o luă și ciocmira amândoi între ei, și apoi cu cântăreața. Băură! În câteva clipe, expresia tânărului ţiarist, sub efectul băuturii pe care o sorbi toată, în loc să se tempereze, cum vrusese cel mai în vârstă, se lumină parcă pe dinăuntru, ca și când acea speranță pentru care băuseră era pentru el aproape, întrezărind o sub o secretă reverație. Pentru el nu era nimic nebulos. Privirile îi scânteiau. Această mărturisire pe care mi ați făcut-o, aș fi vrut să vă fac eu, zise Ștefan. Nu dumneavoastră. Și eu s-ar putea să pierd în acest război care până acum având că ne-a cruțat și speranța de care vorbeați s-ar putea ca eu să nu mai apuc primită. Dar nu-mi pasă, am puțin ani, dar am și gustat clipe de fericire pe această lume, pot să și mor. Vreau o sănătatea dumneavoastră, care m-ați primit cu sentimente frățești. Chelnerul tocmai l-a umpluse din nou cupele, ciocniră și băură din nou, apoi continuară să mănânce. Anglia, spuse Nichi în timp ce li se schimbau parfuriile și tacămurile, E principala vinovată de prăbușirea alianțelor după pacea de la Versailles. În timp ce Germania se înarma și nu-și ascundea cătuș de puțin intențiile de a sfărâma aceste alianțe și a se răzbuna pentru războiul pierdut în 1918, Anglia și Franța asistau fără să facă nimic la răspândirea ideilor național-socialiste în Europa. Ideile astea combinate cu altele, de exemplu cu mișcarea pacifistă foarte puternică după război, aveau să sape autoritatea armatei și a guvernelor atât de mult încât Franța, de pildă, când a fost pusă în situația să lupte, s-a prăbușit în șase săptămâni. Dar, adăugă Nichi, fapte care nu ni se vor dezvălui decât târziu dacă o să apucăm să le mai citim, s-ar putea să arunce în țândăr toate ideile noastre de azi, care ne apar atât de clare și logice. Miuhenul e un fapt, zise Ștefan. E adevărat, și mai sunt și altele, dar... Spuneți-mi, l-ați văzut pe Hitler de aproape? Bineînțeles, chiar în iulie, în seara zile de 19, când am dus patronul și cu mine, se ascultăm marele lui discurs din Reichstag. Dar, apropo de München, știi cum a fost întâmpinat Chamberlain la întoarcere la Londra? Nu," zise Ștefan curios. Anoroc," zise Nicky, că astăzi se vede cu ajutorul radioului și al presei că nu numai un om poate greși, ci și un popor întreg." Întâi un lucru uluitor s-a petrecut în camera comunelor. Chamberlain, acest om, era pur și simplu entuziasmat de ceea ce făcuse și mulțimea l-aștepta cântând și strigând. Bravo, bătrâne, nevin! Dragii mei prieteni, le-a răspuns el, pentru a doua oară în istoria noastră pacea fără pierderea onoarei a fost adusă din Germania pe Down Street. Cred că de asta dată o să avem pace pentru cât vom trăi. Ziarul Times declară că niciodată un cuceritor, în urma unei victorii deportate pe câmpul de luptă, nu s-a întors încoronat de cei mai nobili lauri. Colosal! După ce au sedus o țară atât de mică cu alianțele ei, Cehozlovacia, adică trădând-o, s-a considerat că trădătorul s-a încolunat cu lauri. Intrând în camera comunelor, Chamberlain e întâmpinat cu același entuziasm și în momentul în care Churchill, luând cuvântul, spune adevărul că în realitatea Anglia suferise o înfrângere absolută și totală, el trebuie să se oprească, înainte de a continua până când furtuna de proteste care se ridică în urma declarației sale să se potolească. Și? zise Ștefan. Cum și-au revenit? Și-au revenit, zise Nichii cu umor. S-au înfuriat că Hitler a călcat pactul. a ocupat și restul cehostovaciei. Ei, na, pe Hitler probabil l a fi pufnit râsul când i s o fi dat să citească protestul. Ziceți că l-ați văzut pe Hitler de aproape. Da, eram cum ți-am spus cu patronul și sute de ziariști din lume să ascultăm acest discurs anunțat din timp. După căderea Franței eram curios ca toată lumea să știu ce e în capul diabolic al acestui om, care își fascina atât de tare compatrioții, încât îl urmau cu atâta frenezie războinică oriunde îi ducea. Și vreau să-l și văd la față. Îi ascultasem alte discursuri la radio indirect. Formidabil cum striga, eu știu limba germană și trebuie să spun că textul citit ulterior nu redă efectele oratorice extraordinare pe care le resimți ascultându-l. E o forță dezlăntuită. Aveam locuri bune în Reichstag noi ziariștii și literalmente m-am uitat minute în șir holbat la el și mi-a trebuit multă vreme până să scap de ochii lui bizari, albaștri dar și violeți, de o limpezime și o putere de îmblânzitor de șerpi. De-asta dată a strigat mai puțin. Era sigur de sine, după atâtea cuceriri, vorbea adresându-se cu o abilitate genială la mai mult, spunând în esență că el nu vede niciun motiv de a prelunge acest război. Englezilor, vă oferă pacea. Germanilor, vedeți, dacă vom fi siriți să luptăm mai departe, nu e vina noastră. Am făcut tot ce am putut țărilor eventual neliniștite de soarta lor. Nu doresc noi cucerii. Numai pe Churchill nu l-a cruțat. Ăsta nu mai era naivul Chamberlain. Și a încercat să sugereze englezilor că între ei și germani, adică între pacea care s-ar putea stabili, nu există decât un obstacol. Acest om și un punct de politicieni. Că el nu știe dacă acești politicieni și-au făcut o idee justă de ceea ce ar însemna continuarea luptei. Ei declară, e adevărat, că chiar dacă Marea Britanie va trebui să piară, vor continua războiul din Canada. Trebuie presupus că singuri acești gentlemen se vor duce acolo, poporul, teamă mie că va trebui să rămână în Anglia și el va vedea războiul cu alți ochi decât acești așa zis șefi din Canada. Credeți-mă, domnilor, eu simt un adânc de pentru acest tip de politicieni fără scurpule care pricinuiesc unor o națiuni întregi ruina. Mi-e aproape dureros să mă gândesc că aș fi fost ales de soartă să dau o lovitură finală structurii pe care acești oameni au și -o. Domnul o o fi fără nicio îndoială deja în Canada, unde banii și copiii, celor care au interes să facă războiul, au și fost expediați. Pentru milioane de alte ființe, totuși, un lung calvar o să înceapă. Domnul Churchill ar trebui, poate să mă creadă, când eu prezic că un mare imperiu va fi distrus. Un imperiu pe care eu n-am avut niciodată intenția să-l distrug, nici măcar să-l slăbesc. La această oră, cred că e de datoria mea, înaintea conștiinței mele, să fac apel odată mai mult la rațiune și la bun simț în Marea Britanie și Aiurea. Mă consider în postura de a lansa acest apel, fiindcă nu sunt învinsul care cerșește favorul, ci învingătorul care vorbește în numele rațiunii. Impresionant, nu? S-a luat o pauză și eu m-am dus la telefon să dictez ziarului prima informație despre acest senzațional discurs. Pe urmă am început să trag cu urechea. Nemții erau veseli. Propunerile fiurărului erau atât de generoase încât era imposibil ca englezii să nu le accepte. Ori, tocmai atunci, BBC-ul anunța că, nici vorbă, Anglia respinge hotărât aceste propuneri. Bineînțeles, nu era un răspuns oficial, dar oricum era atât de brutal încât militarii pe care îi vedeam prin imensa sală arătau pur și simplu incredul, înainte de a deveni consternați. Cum? ce e cu englezii ăștia?" se întrebau. Ai auzit? Sunt țicniți." Patronul era și el stupefiat, îi tremura mustața. Ca să vezi," zicea, cum se prăbușește o civilizație." Asistăm la preludiul unui dezastru. În fond, zice, toate imperiile au o viață mai mult sau mai puțin îndelungată. Nu văd de ce cel britanic ar trăi la infinit. Am mai stat la Berlin câteva zile. Pe 22 iulie, lordul Halifax răspunse oficial lui Hitler la radio că Anglia nu acceptă propunerile de pace ale Germaniei. Din incredul și stupefiați, nemții arătau acum pe străzi chipuri mânioase și îndrăjite. Pe ei, discursul lui Hitler îi câștigase... Pe englezi, nu. Mai nu va fi de ce război. Ca și când până atunci nu fusese. Și, într-adevăr, e cazul ca atâta cerbicie să te pună pe gânduri. Și așa și este. Preparativele sunt lungi și minuțioase. Suntem în decembrie. Eu am crezut că în august, cel mult în septembrie, invazia va avea loc. Eu cred că la primăvară, zise Ștefan, tot așa prin mai. Până atunci îi distruge cu bombardamentele. În timp cât vorbise Niki, intrase însepară încă o femeie care își ușotise ceva la urechei cântăreței. Cântăreața se ridicase și ieșiște. Cealaltă îi luase locul, dar atenția ei era îndreptată asupra lui Ștefan, nu a lui Niki. Ce mai faci tu, Aida? Ai mâncat și tu ceva?" o întrebă Niki. Și fără să-i aștepte răspunsul o îndemnă. Servește-te, să-ți și un pahar de șampanie." Era foarte tânără, o brunetă cu o expresie surâzătoare se uita la Ștefan cu această expresie pe Tinerul Tânărul însă se uita la ea fără să o vadă, rămânând binevoitor. Unii s-a apărut pe podium și anunță programul cântăreței care își făcut apariția. Ștefan se aplecă iar peste marginea plușată a separeului și început să asculte. De la mine la ploiești nu-i departe când iubești." Începul Luminița cu o voce puternică, joasă și voalată, foarte plăcută care parcă sugera. Dacă vrei, mă asculți, dacă nu... Eu nu să te tulbur cu o voce țipătoare, numai ca să mă fac admirată. Știu eu că nu cânt rău. Între timp, ceața de fum de țigări se îngroșase. Rumoarea crescuse, veselia se întețea. Toate mesele fusese ocupate. Nu te-ai purtat frumos, zise Nichi după vreo jumătate de oră când Ștefan, răsucindu-și la locumerii, văzu că fata nu mai era cu ei. Ia pentru tine venise, continuă Nichi, ca să peteci seara cu ea și pe urmă să o iei cu tine acasă. Sunt fete bune și curate, asta și cu luminița sunt cele mai drăguțe din câte cunosc eu. Da, zise Ștefan, îmi pare rău, dar eu mă simt bine, n-am nevoie de vreo femeie când sunt fericit. Acum ești? îl întrebă Nichie intrigat. Da, mă simt așa de bine și sunt și conștient de fericirea mea și îmi trece prin cap că asta și din pricina tinereții mele. Parcă sunt beat, dar nu de șampania pe care am băut-o. Cât despre Anglia, să știți că a apărut o enigmă la orizont. Eu am dat titlul telegramei. Anglia va fi bătută în Gibraltar. De ce în Gibraltar? Ați citit-o? Da, nu văd nicio enigmă, zise Niki. E adevărat că Gibraltarul e poarta prin care intră și iese flota engleză din Mediterana. Ei și? O bătărie pentru Gibraltar ar face necesară intrarea Spaniei în război. Nu știu nimic de Spania. Și cei doi ziariști continuara astfel pasionați discuția lor, emițând tot felul de ipoteze asupra viitorului. Cântăreața se întoase după un ceas și Nichiei spuse Acum noi trebuie să plecăm, mai avem treabă, dar ne întoarcem. Și adăugă Ștefan o roagă pe Aida să-l scuze. El e un timid în fond, nu că nu i-ar fi plăcut de ea. I-a plăcut foarte mult, așa să-i spui, și data viitoare să vină iar la masa noastră. Bine, am să-i spun, zise cântăreața zâmbind. Ștefan plăti. Se ridica apoi și plecarea să dea drumul ultimelor pagini ale numărului de Crăciun. După aceea însă, pe la orele 1, Nicky reveni singur la tunelul norvegian. Se dovedi totuși că șampania băută îl cam amețise pe băiat. Niki băgase de seamă și îl trimisese acasă să se culce. Capitolul 5 Câteva ore mai târziu, cei doi ziariști ieșiră în frigul de afară al orașului și o luară spre bulevardul Elisabeta,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 Să bem pentru această speranță, în sănătatea ta." Și puse mâna pe cupă. Ștefan o luă pe asa și ciocmira amândoi între ei și apoi cu cântăreața. Băură. În câteva clipe, expresia tânărului ziarist, sub efectul băuturii pe care o sorbit toată, în loc să se tempereze, cum brusese cel mai în vârstă, se lumină parcă pe dinăuntru, ca și când acea speranță pentru care băuseră era pentru el aproape, întrezărindu o sub o secretă revelație. Pentru el nu era nimic nebulos.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 alta îi luase locul, dar atenția ei era îndreptată asupra lui Ștefan, nu a lui Nichi. Ce mai faci tu, Aida? Ai mâncat și tu ceva?" o întrebă Nichi. Și fără să-i aștepte răspunsul o îndemnă. Servește-te, să-ți și un pahar de șampanie." Era foarte tânără, o brunetă cu o expresie surzătoare. Se uita la Ștefan cu această expresie pe chip. Tânărul însă se uita la ea fără să o vadă, rămânând binevoitor.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 Se dovedi totuși că șampania băută îl cam amețise pe băiat. Nicky băgase de seamă și îl trimisese acasă să se culce.